פרק י"א. מאזני מרמה תועבת אדוני, ואבן שלמה רצונו. בז אדון ויבוא קלון, ואת צנועים חכמה. תומת ישרים תנחם, וסלף בוגדים ישודם. לא יועיל הון ביום עברה, וצדקה תציל ממוות. צדקת תמים תיישר דרכו, וברשעתו ייפול רשע.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 אין צדיק בארץ ישולם, אף כי רשע וחוטא.